inaute izagire, Pirineoetan, eh, uh, be, glasierak badira oraindik, eta gerota eta zertan gira? Ba, iala da, bueno, azken ean Pirineoak kontur hartu barregu, ba, ia Europan egualdean, dagoen, e, mendikateetako bat dala, ez? Eta, eta eta bertan, ba, glasierak badaude oraindik oso txekia dianak, e, gaur egun emezortzi emberetzi glasear euskagu e, zenbakitan, eta guztira, guztira azalera bat bi kilometro karratuko izango ditzak, ez? Glatziar guztiak kontuen izango bainetuk. Baina egia da, badiri orain dela berreun, birudun urte aldi hotzago bat izan zala, izotzaro txiki bezala ezaguna izan dena, eta bertan, ba, glatziarrak nahiko handiagoa ziala, eta ordutik dutik, ba, euneko ia larro eta marra azalera, eta mar azalera e, galdu dala, ez? Eta bat ez, azken nengo amarkaetan, mida batzi duen dara hori ingur dugu hortatik ba, eta gizakean eragina, e, amplifikatu den aldaketa klimatikoari daukenez, zehara ba, ba, bek e, askarren dutela, atzela, ez? A, artzen bali madugu, hogoi urteren buruan, hogoi eta amak urteren buruan, badakigu em, temperatura igoko dela, zer li ondorio nagusia? Ze, ze zenbaki eman lehenik zinezake em, igoera hortaz? Bueno, e, bai, azkenean badakigu, azkenengo go, ba, hori mendetik eta batzera hori garren mendetik, eta batzera hori bai, garren mendetik azira onta, bai, goera, nahiko nabari izaten nahi dala, ez? Gainera, da, pilin kasuan, ba, munduko edo planetako bataz bestekotik zertxo baik gorago dagoen e, zenbaki batzuetan, ez? Eta horrela jarraituko balu eta horrela jarretzeko irudia dauka, bentsatzen duturkizun urbilira begira, ba, gukustu dugu, e, planetako glasiarrak, ba, desagertze sorian egongo idala, bai, ez? Azkenean, Oso masa e, txikia dira, e, nodiela txikia daukatenak Eta segurazki hau ba, eta mar garren, berroi garren amarka da datozen bini dira eta hau eta mar urte hau begira Ba, segurazki oso oso gutxi izango dira irrauteko Berme izango dutenak, ez? Ba, kasu eh, Anetoko glasiarra, be, bera baita hundigena edo eta edo eta bine baina gainontzeko guztiak, ba, azkenean gaituko da oso oso koratuak, eh, mendiki arainen, eh, itzalenan eta bertan ba masa galduala segurazki ososei izango da jakitean noiz izaten pasako dian glaziar izatetik, hau da, fluxu bat, mugimendu bat izatetik, eh, izostegi edo edo mugimendurik gabeko izotz eh, zati batetara, ez? eski jo glacioretik aipatzen duzu izotzati baina aipatzen aldak glacioretik elur geruzara ba bueno azkenean guk hor e, e, beristen dugu ba elurra eta izota ez e, bi bi elementu hauek e, kriosfera izeneko familia handi baten barruan sartzen dira kriosferak izan nahi du Ba, izotz modura, e, gure planetan dauden e, elementu guztiak, ez? Bai, itsas izotza, antartika eta Greenlandeko izotz kasko hondiak, eh glasiarrak, eh itsasoan e, sortu egitekin izotza bera, esanuten bezala, eh ibaietako eta alakoetako izotza eta elurra ere bai, zeren azkenean badauka e, izotza dozkan hainbat eta hainbat berezitasun, ez? Badidez albedo, hau da eguzkiarekiko Erreflexu gehiago zortzen du, beraz, klima, sistema klimatikoan eragin handia euska ez? Baina, ze garratzen da elurarekin, ba, normalean elur geruza urte batean, hau da, sasoi batetik bestera, urtaro batetik bestera aldakorra da ez? E, urtero daukagu neguan elur geruza handiago bat, eta eta normalean urda sasoian, ba, da, izagertu edo urtu egiten da, ez? Eta, bizt, graziarrak, ba, urtaro, e, urteo, urte askuan zehar ba, bertan dauden elementua, da, sort de diferentzia bat egin behar da. Bai, bueno, el urge bizarekin ikusten dagoena da oso aldakorra alda dela, ez. Eh? El urge bizaren eh, azalera urtero, pirinioetan ahi ez oso aldakorra izaten da E, egia da, temperaturen joera jarraitzen ari dala, da, elur gerizak gero eta murritzagoa ari izaten, da, bat ez ere alturan gero eta bai goratxu ari dala genditzen, hau bai, da, edibidez, iratira joango bagina, ba, ikusiko bai, benduke iratin lehen botatze, botatze zituen elurtiak, ba, seguraski intentxitatean baxoa izango dira da, eta gainera, elurra ikusteko egunak neguan iratin ba, gero eta murritzagoak edo txikiagoa digala, ez? Eta horrek, ba, bai dauka, zerikusi ikusi dondia? temperaturen igoera honekin. E, beraz, esan dezakegu nola baita e, elurra ere adirazle dala aldaketa klimatikoaren e, kasuan, pilimiotan, baina nire kasuan eta glasiara ikeste ditu, nez, ba, glasiara bai diametako termometro sentiberak, ez? E, Azkenean, temperatura eta precipitazioen e, aldakortasun hori oso ondo erakusten baitute. Ez dakit glasieretan, zer, zer fauna, zer natura baden, baina mendian, e, elurra den lekuan, behar da ber, ogoi, ogoi eta amagukteren buruan, nun esten gehiago elurrik izanen, zer ondorio e, faunaan eta naturan? Galo, hor, azkenean, elurra hartu behar dugu, elurraen garrantziak baduzka puntu nagusi asko, ez? Ba, ekosistemetan, haidez, faunan, floran, eragina izango du badira espezie asko elurraren beharra daukatenak neguan esaterako elur estalki hori izan beraiek ba, ibernatu edo edo latente daite zen, eta udan ba, edo uda berritik aurrera ba arnasa hartzen hasi eta eta eta hasi daitezen, ez? Papatean patean lur maila hori girota gorago baijoa ba segurazki espezioiek ere goraka e, joan badia, ez? Baina mendia afinitua da, da. Eh gure gairuak alturara ba, treni diren dira eta urtigora ba ez dago gailurrik, relaciona elurri gelditu eta eta hortaz ba, ba gero eta zokoratu dago belitzen hasiko dira, ez? Ba, ba, espezie estremoak edo extremofiloa dian eh horrez gain ere turismoan eragin handia dauka elurrak, eskiatzeko esaterako, baita urbaldi abideen ez dela edo arrisku natera ger sortitzazke, ez? Eh elurjosiak eta bar Eta gero ba kasuan ba elurrik e, ez da dimadukago ba Glasterrak ez dauka elikadurarik ez dauka elur e, geik, geiketarik eta beraz ba, ba, ba urtzeko joera Navariago izango e, da ez. nahi duzu irriskoa dela uh, mendia bilakatzia Pirineoak goi basamortuak? Bueno, nik goi basamortu esatea baino esanutuke ba bai segurazki elur e, elur distribuzioa eta eta elur e, ta, e, kopurua eh e, izateko arriskua nahiko Navarra dela, baina baita ere aldaketa klimatikoa ikertzen dugu nehean, kontu da ezaber dago ba modeloekin aigerala jokatzen ez eta temperaturen modeloak nahiko egonkorrak eta eta denek antzerako emaitzak ematen baitute ere, ba kasuan ba asko saiagoa da hau jakitea. Zeren azkenanean ez dakigu zenba laino ondoan hemendik 10 eh, urtera, 20 urtera eta lainoiek eh, prezibitatzio gehiago izango duten gutxiago baina, segurazki eta temperatua ekin jokatuz ba, esan bezakegu ba, adibidez, mila metrotan botatzezun elur-kopurua ba, eta gutxiago izango dela, proporzioan askoz gutxiago baina aldiz, euria nabariago izango dela hortaz horrek ere, sistema hidrologikoan ba, ibaietan eta baibaiiko sistemaetan eta eta azkenean e, elurretik eman daiteken ur-kopuru hori E, urtze garaian motelagoa dana e, euri jasa baten askoz oskarrago e, transferitzen da baietan dain, e, ez ez? Toa gorba, alaketa hondiak izan daitezke. dezke. ikusten da, deus egiten ez bada, beste munduko estatuek asteko COP delako bilkura horietan neurri mugitzak hartzen dituzte eta e, neurri horien errespetatzeko ere zailtasunak dituzte bez etorkizun aski iluna ikusten duzuzuk Ba bai egiazan e, bueno horri santzan ez 2015an Pariseko akordioa sinatu sanean herrialde askok hartu zuten altua ba aldaketa klimatikoari nolabait Aurka, aurka edo, mutxinez frente egin, eta eta ba, emisioak eta gelditu eta eta klima alik eta forma naturalenean egin funtzionatzen usteko alegina egin behar ez? Baina, gaur egun badak egu, ba, esaterako e, estatu batuak, herri alde batek, ba, ez duela akorde hori sinatu edo, bueno, zinatu zun bere garaia, baina, atera zian e, gaur egun goz eta antza badia beste herrialde batzuk ere gero eta esan izan dezagun eskeptikoagoaldianak eh akorde hortan izan eta eta eta klima aldaketaren etorkizuna ba, ikusi ez du, nahi ez dutenak, ez? E, beraz ba bai, nahiko ilun ikusten da kontua. egia bueno, guk estan ezagutuen bezela da ez, ba gazearra ditugu eta gazearra ikusten da nola dijoa zen, zer isantzean, bere garaian da eta nola nola, nola eta nora dijoa zen. Eta, bueno, ba, ba bai, ezan honukaren eko idun, idun eh, dagoela, kontua. Da. Zientzia nari baten zat, zaila da uh, lan egitean <laughs> ikusiz uh, jendarteak, egizarteak, egia ez dutela horrean uh, alde jotzen? Bueno, ezan honukaren zientzia bera badukala eh, bere oinarria eta eta bere laguntza asko ba e, bai publikoan eta eta e, alde askorengan askorengan dituz, ez? Eta guk asken eran itzen duguna da nolabait alik eta ezagupen gehiena lortu eta eta eta, eta, eta gero sentsialari guztien artean badatuak aratuak e, elkarrekin jarri eta eta eta, eta ondori batzu ta e, ditzi, da neuzu da aldatak tematikoaren kasuan ba ondori horien koarriak ideia izaten e, ia eguneroi era berriak entzuten Eta neuzko gizaki bezela, ba gure esku dagoela, ez? Gure esku dago, ba bai erresilenteago izaten, klimarekiko lagunkorrago edo edo, edo no labait adaptatuago izaten. Eta bueno, azkenia gare batuko jendeare bai, ba bai, pizkar bai, izatela eta eta interesa daitezela Gaioneri guruaren, ez? Lamburguei pato dozu turismean eta Lurgoniak naturala, eta lurra naturalaren Hemaiteko, gero eta gorago joan beharko dela, baina uh, Pentsa ditaik, ere uh, errestasuneko bidea hartuko dutela, elur artifiziala botaz, botatuz? Bai, bueno, hartengo eh, neguza zeian, heko adibideone izan da ba, ez. Hortengo eh, neguza zeian geizkiaz izan, ezki eh, ezta zientzatai duz, eta, bueno, ba, direz, eh, Espainia aldean, eh, ba, kanioetatik asko elur asko sortu darri izan zuten, ba, nola baiteko den geluza horiz hartzeko, Eta antzeman desakego ba, ba begira segurazki horrelako beharrak handiago izango direla, beraz ekonomikoki ere behar gehiago izango dutela bai estazioek eta estazioen estazio horien erabiltzen ditian e, edo geran pertsonok ere ba ba segurazki jarraitu beharko dugula horrelako gastu bat eta ez dakiz puntuta puntutaño sustengarri izango den horrela jarraitzea, beraz bueno e, Altua Basuneranean dauden estazioek ba ba etorkizun ilunago bat daukatela esango luke bai Atsurratzeko elgarrizketa, aipatu duzuna behar bada ogoitzeko, gure buruetan txertzeko. Bi milata ogoita zenbateko igoeraren mentura badugu? Horre e, bueno, azkeria esaten dana da, mundu mailan gradu bat eta bi gradu harteko ezberdintasunan geldituko e da. Eta eta ez, ez baita berdina, baina bi milata adibidez pikindetan, eta modeloen arabera, modelorik izan e, desagon, atxekin jena, edo edo, edo zen ezan ditzakena esaten du ba, bat koma lau garrado igoko diala temperaturak ordu gaur egun jada bat koma bian gaude, beraz ez dago hain urruti baina modelo txarrenetan aldaketa klimatiko gooren, ea, go horre batian esateute ba iru koma idu edo idu garrado inguruan hongo gara beraz, e, tartea oso ondia da eta eta gainera tarte hori Hortar egitxiko eginean, ba, zaurazki da, aziko giniak egalako umbral moduko batzuk igarotzen, eta gero bat berak izango ditun erantzunak ba, ba oso zaila izango da, zehazpidea ez. Faunan eta naturana espezie edo mota berezi bat ezaguna lan jehian da? Bueno, aipateko eh, igual batzuk, ez dakitze, ze puntuta nioen larritasunan dienean, zehazpidean bueno, niko ez zara egertetut, eh, bioloa, Baina, adibidez, eter zugea, edo lurretako eterra, ez? Ba, elurrik ezbaldo ba bago, horrelako espeziak, e, hain behar handia duten elurra izateko adibidez, ba, gero eta gora ol, joan godea, ez? edori da pentsatzen dana, edo, eta adibidez, e, ibaietako hurri bilguak, edo hurremariak, egonkorrak ezbaldo imaria, eta, eta, alaketak klimatikoan eragin ez, bat ba, bateko e, e, prezipitazio altuak, edo, eta, ula gara idorrak e, e, tartekatzen hasten balia baldin balia, balidez, uandre pirinotarra ere, ba, ja ba, da, arriskuan baldin bala hori, ba, ba, ari eta txarrago e, egon daiteke ez eta bala, balia beste egin batkazu Eina utizagire, eskertuko zeitu gu eh? e, argitasun horiek emanik eta bondoko aldi bat arte Bale, eskerri dasko zu